والصلاة والسلام على رسول الله حمد لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع اصحابه الى يوم الدين اللهم صل على, على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد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 بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اصطرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صلى الله العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 të javot e fundit sot do ta ndërprejmë në një temë tjetër për shkak ndodhjeve të cilët na prekin me kohën që më pafkon kalumën shumë herë se një jeri apo një vend apo niku për mëngrit në udallu për i çerave te Allahu jalla jalaluhu wa jalla sanu Do duhet diçka aty neer me u bazon apo duon diçka nat koh apo nat ven nat koh me pas ndot apo nat ven mundërtu Për shembull i kemi tek kjo jona harit tiç moti se nuk janë njëjtë njerëzit e rëndom edhe njëçka as nga meri zotit për shkak se ati Allahu xalla xala hu isbraq kitab menëhar aidalot me ta chini ifan amallahu tash chini më shumë as grade nalt shumë Ai mëkat Allahut prej qetësve njerëz nuk janë njëjë vendi ku amaru kisha, amaru shkolla, amaru ambullonata, amaru xhamia, tjetër ajan maru spitale, kufle njerëu, institucione tjera, edhe xhamia e Çavës, edhe xhamia e Medinis, xhamia e Kudus, do që janë njëjtë, edhe xhamia prej xhamies ka në Islam dallim Nuk janë njëjt, koha i kohes, për i kohës, për shemblë, dita e martë, dita e gjumon, islam, nuk e kanë një karakter. Dita arafatit edhe një dit nga qka e misod, nuk e kanë një karakter. Dita e katrit me qërat dita e ramazarin nuk janë njëjt, e për shkur t'i pra na, jemi duke e prit një dit, një natë, me në realitet për i natëave, të cilët neve nga rëtojnë njëherë në vitë. Ajo natë si do të jetë inshallah me izin e Allahut xhellahu xalaluhu sipas kalendarit ton do të jetë inshallah çati dikun ditën e martë mbrëmje, domethënë të mërkurën prava. Ajo natë ka data 27 e muajit Reghep, muaj vet kalendarit islam, kalendarin të cilin muslimanët kohën e fundit duke i marr lakmisë do xhoshka shehuja e duke bahu xhum me lan masfinë zgjoshka shevertja Kemi zonë me harru Kemi zonë me harru edhe ne hoxalarët qak Në mësun qësë lojloj loj, kalendarës që joni në ubonë maj vogël A e realiteta kalendari maj man I cili është i kriju I cili ndërtojtë në përmet figurave të Allahu qëlle gjelalu të cilet a i krijoj Gjersishtë në përmet rëtullimit honës Dërtojtë kalendar i pale vizshëm Në zëtë e shtati Në zë datë 27 e, e mu i drejëm, insha Allah, dhe të kaluim ka ajo natë, prej natëave të shëjtë anë islam për të të të tëllën, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shënu ka zbrit ajetën kurani kërinë. Ka zbrit ajetën jo, po ka zbrit ajetën kurani kërinë. Ka disa natëa të cilët muslimanët i njofin të shëjta, i njofin të mloja, mirë po zote Gjelle Gjelaluhu një ajetën kurani nuk e ka pru për të të ka nodhë një ndodhi që ndoshta njerëzit e kanë rritë ma shumë se sa kanë ndodhë. Disa noda kanë ndodhë, disa ndodhina, njerëzit i kanë zvoglu ma shumë se shka kanë ndodhë. Ma shumë e kanë zvoglu se sa ka sa, ma shumë e kanë ndodhë ma të voglë se sa atas. Por këtë natën të cilën për e presmina, sot na do t'i bojmë një atë disa fjallë, për ndrishe besimtarët muslimanët duhet me utubu me javë, e me kërkupi ulemove, po që janë ato tapë, edhe të mundun, edhe të lirë, me u spjegu gjarë e gjatë, në lidhe me natët, të cilin për e prejshmina. Aja është nata e mi ararqit, fjala mi ararq, edhe fjala esra, që ka do të thët, sët do të i spjegoju në shumë ka dal, edhe shumë shkurt, duke i shkurtu shumë. Në kurani kërin, Allah i gjelle gjelalu, në surët isra, edhe një surë prej surëve Asjata ashkurta as e ban ket emën, surja e ndodhijes e cila ka ndodhur nket nat, 27-ën e këtij muaj në të cilin jemi ne, edhe në harë, po për stres nuk e kemi për qëllim janarin ashkurtin as, as gatit, po e kemi për qëllim muajin Rajab, muajin e shejt Allahut, edhe muajin i cili është prej katër muajve muharramah ashhurul hurum, në Kur'an e Karim u ka thënë Zoti këtyre muajve, muajt e haramit, çka do të thonë muajt e haramit? Mujtë në të cilët muslimant nuk guzojnë me zhvillu lukë. Mujtë në të cilët muslimant nuk guzojnë me dërë jakë. Njërë i projektive është Mujtë Muharram. <coughs> Mujtë Raja. Allahin, Qur'an i Kerim, ayetë nëmër një, në surat Esra ka thonë. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana allëzhi asra bi abdhihi lejlem min al-mesjidil haram, ila al masjid al aqsa alladhi baraqna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir imagruar ingritur i lart prej çdo mungese es ai allah i cilin ninat prej natave me robin e tij i aqoj aq çe dheşte ai tja çon me mar, mar prej çabës me mar prej beitu al haramit me e marë prej mekkës një natë prej natëve e me e qunë shëtitjen matë malë në ekskurzionin matë lartë po asë një rabë i Allahu gjëlle gjëleluhu dhe dherim këtë moment nuk e ka pa fa linurie humin ajatina shka që të krijesore janë tek në këtë ajet të ja tregojmë të shehme si disa shenjat tonë të mloja nuk timin çë do ta bën kush Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Ku prej Mekës ila al-Masjid al-Aqsa deri në Kudus të jamia të cilën sot për fak keç e kanë okupuar durrë e zezat i yhudve durrë e zezat i yhudve e kanë okupuar durrë e zezat i yhudve lanatullah alayh mu ashto edhe gjami tjera aneman anë kant botës janë sot në nënvujtje e durve të zezat jahudive drejt për zretja apo indirekt të ato shka politike kreative e pëlqeji këtë vujtje janë të ehek edhe gjamiat e tona sot prej durve të zezat shka kanë pëlqeji politiken edhe dhunët politiken që putë edhe dhunët si pas modelit ative Allah, insha Allah, muslimanve anëman botës ja u band mundën njëherë për gjithë molë me ditë, se përgjeshësia për, për nejtjen e kudusit gjamiës tretë qëjtë islamit në durët e jahudive, ashtë në qafën e muslimanve anëman botës. Ja në qafën e arabve, se ashtë në venin e ative, po na e mi vlazën në qafën e muslimanve. Gjamijat të cilat po ordohën anëman edhe po qegën sëtë, janë përgjeshësia ative gjamiave pratë në qafën e muslimanve anëman botës. Ja kemi policë fort, i kemi përshëndet. I kemi përshëndet me zemër ato muslimanë e Bangladeshit, të cilët janë quajë kanë tikufinin e Indisë, dashnë pa dashjeveria me skuqën e marruar xhamive që kanë prishin dosën. Kështu veprojnë burrat. Kështu veprojnë muslimanat. Kështu veprojnë ato që e din, që do të mërsonin yonë me har xhamin me ta prish. Ato që e din këto gojn, ato që nuk e din, thoin për shembull, ajo xhamia që ka kanë Allah xha dhe e haprisn në fort ashe bosh njërgbe ato shka nuk e din që si fjall folin zoti insha Allah prej gjehlit të tel në largoft Allah në i baf mundun me i dit gjonat a i qishka qep tha un po e marë robin tim thonë të në këtë nat edhe do të aqoj me një shëtitje prej shëtitjeve më të mëdha të cilat robin zotit asë njërë të part edhe të marëm nuk e kanë pa e natë rrub, natë rrub, natë, natë ustim do t'i tregoj shenja të mëdhaja li linur, nuriyehu min ayatina aqoshja nje t'cile muhammed mustafa sallallahu alejhi wasallam i ka paatnat edhe ka qen program me i po picu ka fillu ka fillu prej vendit ku ka nejtaj prej vendit ku ka qon ulu aj vend ku akon ullum, ka qon ulum ka qen mekka te ni grua prej grave e cila ishte kujdestaria me mode forritin e ati pi at diçka ka lind e deri as bo burri grua e ka emrin um mehani Unë mihënja është ajo gruhe Si mësë jemë gabim Si mësë jemë turbullu dhe një se më teze Ka hashtë të alia kërra mëllahu aqha Në shpijën e asa ishte atënat Kër zote gjëlle zëlelu E ka qu me lejken matë madhe Ka thonë dosin tem Me prumë nultimin matë gjah Edhe matë shpejt Absolut Në shepë e shenjat e mija Edhe me kësin venë muashtu Qishë e kimi morë Shka që Këto janë që ka do të shepë ajë Ashkaqit e ullëtimit janë shumëta Allah i gjelle gjelaluhu O gjelle qenuh Nga ka të regun eve nga përmet historis Ndodhinave se Nësullu lajnë alesratu sëra me kabajt Prej mekkës Nga të ullëtim gëtë për disa ashkaqit Për disa gjana që i patë ndodha ti Ule do të të të të këtë transitiv Shumë shpejt disa gjana tësile të gjemation Shumë i ka qarta ato ishin Shtimi izolumit në mekkë Shtimi izolumit mekkë Dheri ku pata rritë puna, pata rritë puna ma i dashuri njeri I muham i zote gjëlle gjëlelu, me hongër gur krejës Teri qëtu Pata rritë puna që ati i në taif në ullëtimin kur anor 31 dit me një sahabe i cilë e kishtë e emnin zej Teri në taif mos për i gjonë helbet Zemrat më të buta pakset me qelive 31 dit shkoj i thirë e ato njerët hajde lin i guzit Lidja ato zote që ka pojmaroni me tesit e njëpë në Allahu njëllë njëllë aluhu njëa kryusin e potrave i gjithë më shirushme i të gjithëve njëpë në atëra ato e rafën me burderi ku deri në atë mënirë që gjaku prej kokës ati e në përmet hunës edhe trupit edhe konve në tokë i ka rrë të arë përmet kë prej rogë betë me taj fejive taj fejive mësë këti i kësimi rësullu Allah i ka të i gruja me modhe shpirtin e ti hatizja radiallahu ta'ala anha për të cilin edhe gratë e ti mas pak të regun një gjelozit kur anore një gjelozit petare cila ndoshtë të të njerë të gratë lejohët të ato së një banë kur kush mdriqë e për versë shka një ditë për ditë dhe ajshë e ta ja rasul Allah e ma zilë të tëzëkuru hadhihi daimen e ma kanët fejiba e ma kanët agjuzë Ema abdalak Allahu khajram minha Ezoajjem minhune abkara Tha shumë mo për e përmen këtë hati gje Hicë panal për e përmen A s'ka jo plak kër e moret ti 25 veqar Beqar, beqar ajo e vej A nuk ka jo një plak A nuk ka jo një gruë e cila Ishte prej grave Të cilë zote gjëlle gjëlelu Në vend të asaj plët që i ratë dha E pëj ative dhe pëmartu beqare Tha rasulullahi lësratu salam Ja ishe Kafaq ya hasada hasab nukban samoni ajo ishte atija asila amanet lama kafiq lama kafir in nase asni nerin bosum pa besu kurun besoi ajo asni nerin bosum pa don pasuni kur ma dha ajo pasuniun kejt kana minha al walad smidi kan pas kejt per asaj veç nje ajo era wasatni be malha lama mana anin nase kejt pasuniun me badvat al mafali kur cersem dal kur jo ta mos mos atija wa inni manhu ne ka perfundu ka thon wa inni ruziqtu hubaha amura zot jalla jlaluhu ne za mer ma ka pas brit dashurien atë mo mthon nik se fjali nidit pidit lekë grua dit grue, didsh, mas pak dit ve dit edhe migja Abdul Ebu Talibi i thënë nuk ka vdekën besim i thënë vendin do ta ken xehennem për gjithmonë mir po rasulullah alayhi salatu wassalam ai ekshiri prej pikës parë deri në pikën e fundit e fjale e fundit e ati ishte me abo me dije moshrik vet me kësë edhe ati vejane më në botës se Mohamedi është ajgjali i vlau të tim të cilin nuk dhëta lëshoj për i dore dherin momentin e fundit edhe i tha Abdu, Lajt, em shi tarikat fëhet edhe ma e rrugun tonë se wallah ilan usallime ka baad e ljoh ma kur nuk dhët lëshoj për i dore dhëtë mbroj dherin pikin e fundit edhe ki bur një ditë masja 3 ditë dhe si mos jemi gabim historikest edhe ki masja 3 ditë e ka ndru jetën disa u limon ka më thonë një mujë qishë do kohë për një koqë që kërë të ditë kanë zikë së e ka morë në përmen mirë historien e, e, e tre mëtë veqare në mëke e ka morë në përmen shumë mirë historien e e, e taipit e ka morë në përmen shumë mirë historien e hatijës edhe historien e botalibit i të li para se të vdes një moment para se të vdes vetëm një abdis afrim morje رسول الله يصاتك ريا سوي كلها يا ابا طالب كلها يا عمي ثوي اشتقم سوي لا اله الا الله محمد رسول الله ماكتاكلنا ديرنا جنات ابناث ماكتاك فوني كوكو نيوهه فاميله الناس ثوي لا اله الا الله محمد رسول الله فابو طالب بفارس دز بيسا مومينته والله يا ابن اخي فان شميره ديتكم امثره La u lal malamatu au hadhari me së betim. La u aget të një semahan bidhaka e mina. Sa mësme kon e shami e shokve, mësme kon ajo që tjërët përdojnë u kurit filoni e pave. E majtëm katrëdhët vetë frontin majtës prami prafë se prapo rasë në gjami së qionë. E pa të kuhini, e prishi. E majtëm a më përdojnë shokë. Doj ke partija komunise mësë më ufalë se s'ka ozët E pa të mboni jetë me thonë mësë më ufalë se s'ka ozët Që partijen du të mengu E që ti ajo më shkoj, prendoj, u kalb, u tret, u avullu, u kejt, inshallah, halama të e pregjon Shkoj, e që ta shkastrat, njoni me bo laf helbet Me thonë, e, hey, hajde mora më polke, hajde hinë gjamise, pat, usos Ajo shka në pa të lidh njarë me thonë s'ka ozët, vet, dit Ajo shka në pa të thonë mësë më me hinë gjamime, maroj, Se s'ka selamet që tërkun përvesht të njëshpinë, Allah, u gjellë gjellë lu. -Gjell Nuk ka që tërë rrugë i ashtë a pjallës, la ilahe illa Allah. Nuk ka që tërë shpëtim në përvesht të një hrabin e gjamiës. S'ka që tërë bërnemit, s'ka që tërë orarë pështu zë veç këti orarit. E paska thicë, afën, shkoj. E ja paska boho gjamenën rrahtë. E rov i biri ka të nargjë e thonë. Bolga mëzër bërë bërë avas për të ngujë E botalibi E botalibi ne ka qunë gjëhenë Basht që që kjo të lashe Basht që kjo mene vlasën për simëkar E thonë Lëvë lëmë lëmë lëmë të u E u hadheri me se betin Lëvë gjëtë të njënë se më hënë bidhake më bina E thonë mësë me kone shamje e shogve Me të të të letë kam jetu shumë moti Edhe unë shka përësut i me thonë Që të arshë dhe ta kisha kri edhe ka ila asfala sa filin gjithës mënë gjëhendëm gjithës mënë gjëhendëm mos lavdrot kërkosh me një të mirë shka banë këtë botë e nuk ka masasaj të mirë e islam mos mashrot me thonë dëni sen a i shka nuk ka thonë la ilaha illallah se edhe une kam të mira se nuk jam të mirë të ati matë mira edhe matë mëtë loja se të mirë të ebotalibit nuk jam matë mëtë loja A i ki dal në këra Kuran i Kerimit A i ki dal në këra me Luh A i ki dal në këra me Shfa A i ki dal në këra Muhammed Mustafa A i ki dal në këra mështë me guzu kur kush me të prek A i ki dal në këra së sa ka sa në gjald Së me konë gjald Bile i dalë e shëfti hoqë për sa në gjald Shko bere këshire Qenë kërsi një opjative Shka i kalonë Rasulullah Vakila Shka i kalonë zavendës A i nukërnon gjithmon Ulemat janë vukalat ati al Vakil, vukala taati, Ato janë zavendë a ke dal kra sa aduhe, i ke dal në kratë sa duhet i ke dal në kratë mësikuri ama sa duhet a i ke dal në kratë a jemi në që ato të cilët në trojët e tona kanar ato të zitë e më të zitë e kanë morë hoxën pijamie a e gjemotisht ka ka shku me falë gjemot ka thonë majtë mëra me të dalë pijamie valla zati një me për nuk ka faj e mati e zati api janë zërkhunë Som për Stefan. Ne më aq, po, tash soni më për Stefan. Ju vllazën me dit besimtar, ju më di se sa dakulemot folin për këtë e sa kamet me këtë pa fol. Ju më di se sa për ikti keni ni e sa kamet faniut çu ditni. U çuditni dit këte ju shkonit shtëpia të habitut. Ju zonidoni, ju nixhoni ditë te ju me hinubar, më di se sa për ikti pa ka shfol. A thupë se është folë pak Se s'ka univerzitet për këtan këtë vend Se s'ka shkollë të mesme për këtan këtë vend Se s'ka post diplomike për këtan këtë vend Se s'ka magistratur për këtan këtë vend Se s'ka doktoratura për këtan këtë vend Se këti ju kam shelë dera me vetë e me shekuj Mësë më studiu Se hapë propaganda me shtim zemër Mësë dashurin edhe anëmisijë nda i këti Për qatë sa folë E kështë folë Kështë kalzoje për k Allah i gjëllë gjëllë uhu e gjëllë gjëllë gjëllë gjëllë gjëllë e botalibit majhë mërami ja ka vendosë më hirin e kofrit në so nësër, Talib, nësër e botalib nësër ditë në gjikimit do të alipështë sevabin e të mirave shka ja ki bohë Muhammed Mustafa a.s. prej ative shokve shka kishe tut më ubohë muslimen a do të kishme do të shtim në sletën e ative ku zoti për të në surat u lahzab Në kur anë i kerim, në gjuzin zëtë e nja, në faqën e fundit sëtë, Inna ata'na sa detëna wa kubara'na fa adallu'na sëbila. Në jemi për ative që i bajshmi i ta zëtrive tonë, në tokë që i kishmi ma shumë se zëtrije së zëtrive. Ative, kur në fa ishin ato, torë pa për ti me hinjami se ti e intelektual, nuk jeti njeri sjeshtë, haa. Rjedhë për e kësaj se gjamia për tjeshtit kanë Rjedhë për e kësaj se gjamia për ato prosti ludi kanë Për ato shka nuk kuptojnë for Rjedhë për, për, për këto se ato njerë shka janë shkollu lark me nivellit lark ta Nkura një kerim spasken shka me mor Ative ju bojmë na selam kuroni Jotë selam epshi Sa Allah u gjëlle gjëlelu Që ative fnive në të të veçare Ska ju i pëtë nësim Edhe në shkollën e mesme Po e kemi përqelim bashkë për shmjore Si pas regullave kuranore Ato kur shkojnë shkolla gje Javëmësojnë cullve A Anë javëmësojnë B Tonë javëmësojnë E E bot A, B Edhe tëjën A e rëjën E-et Del A, B, Tare A, B, Tare vjallë ashtë gramatik Pre i takonë grupës, grupit e mënor Ashtë e mën Pra atë cullin shkollë Po dha shka me imësu majsë pari e mënë Baba, nona, fletoria lapsi, këto janë emra fshati qytetit. Allahu Kurani i Kerim ka thon: "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Ademi kishte klasa para kur e keni fund dunjo, mës parë ja bakëmsua pa emra. Edhe këta a keni mësuar Kurani i Kerim mos harroni. Edhe këta, edhe këtë msim për mëvon, msim në kitab par, e keni marr. Ktu a shpreh klasës parë e para të para, e deri te vjetja mës vjetjes, në këtë kitab msimi ai ja përfshin. Me edhe këtu jemi mësu falas pa e martu gjalin me axhet ja gruën e cilën si e kemi mësume sipas kuradit e Karimit tani fitja xhojm at gruën e cilën e kemi mësume në takat din ka than fanzbar bilad din tarbet yedak maria gruën gjalit me dhin ton e kejt pasunitë me veti e pavë falaj gjalin mas 9 muajve ka më lind na ja kemi ndrej klasën përpara të mirë në islam ai ka më lindën në an shkolllëson mas 7 vetëve sa vet përpara po për i mësosh me fëmitë na na po i mësosh me fëmitë vet përpara para, para semelin pe 50 milionë kalemën e fletorën e jetrën këto janë të gjitha zonat nuk ka nevojë mu mundu me ik për rrugë xhamir nuk ka nevojë mu mundu me gjetë selametin edhe ftimin jashtë aksaj derë por shkakse na lajmërojmë zgjtarisht në, në emrin për e Allahu xhalle zeleluh për prosnist prap ska dalje qitrë, ska qitrë, ka rrug dalë jetër skap shtim jetër nuk kanë ndiem jetër nuk ka selamet nuk ka liri nuk ka nuk ka liri nuk ka shtet jashtë afë në rrugën e Allahut xhallaxjalaluhu çerat rrug janë kë të posht për shkak se zoti vetë ka thonë unë imponoj, jo ju njerëzit, unë çerat rrug jashtë rrugës të ime imponoj kë të. Ka von Kur'an i Kerim për argument, fërselim wala in ittaba'tu ahwa'ahum ma lak min Allah min waliyyn wala naseer. Atëh mëshkoniu rrugës, jo jashtë rrugës Zotit. Pej mua ndihem skenin, ka se kam ndihem une, ka se kam ndihem une an posht. Njoni pi xhemotit me koni lirë ndhom çetash, du me vante enrgjistim thot po mir. Kto keç ka po bvojn zollu me po koshtojn vende shkas po bvojn, to sjan musliman, shkohu votash pron. E Serbie, Slavië, Para Slavië, Mas Slavië, ndër me Slavië, Midi Slavië, Skaj Slavië, keçto, çollvojn to. Laviam. Aqila ndor. Jo. Blok dvog lakit japin dor me shënunin llaf. Jo se kan. Pakë po, armangu diçka sot, po. Po çka kë arma, kë arma nija, kë armangu. U derën liptin prapë i xhepit, ta vzoi një gjom. U derën m'ndilin se mos ta kishit. Po s'kam las. Pra e dorë, bak prishë hap dhe si shkruaje me xhak. Po ta vzoi një gjom m'ndilmoj me me men, psoj, sot, sen, kru, gjo, me gjithmonë. Mos më thos sot se të rësan kur javë tjetër. Eskadot më mësoni se atë u shka kanakon gjithë, gjithë këtë. Të shka po të mësoj. Vllavi jam i dashur. Moje me gjithmonë. Se kake zonat kputën kur të hollohen shom. Vesh zëllum i këputët kërë trashët shumë Si këtë thasë, këta, si këta majsh menë Për sëtë ma shumë më këdu Këtë gjonat hëllon Putën kërë të hëllon Shumë Vesh zëllum i këputët kërë trashët shumë I vetë, e vetë mja gjopis Trash i këputët Qera të putën këtë të shumë që këta, Inshallah ke morë për e ti ma abeti plët Ata është ka e trashin Zëllum i në të atinë dhe Kanë më këputën në të në hule ajo flehoz dhali mu asli pak të para sa në që gjumon edhe gjenose ka misafir ka në gjami e, asli pak të para qatë venin shke e kini para veti që fritën një qëtër njeri mu hunqë ati para ti qat i qatë i hunqë mu hunqë një njeri në qatë ven hunqë të ti Resulullah alayhi salatu vesselam. Edhe për kësa e hafqsahem boshm, po çë më ndojë njëri për, për i besimtarëve që e ka bënit mirë për të mirrave, edhe ajo e mirë nuk ka qenë e mshthjellur me këmishën e Islamit, nuk ka vkurjose po të mirat e ati, nuk jateproj të mirave e batalipit, fundit jehennëm. E batalibi fundit jehennëm. Resulullah alayhi salatu vesselam, ma çisai vete kur i kanë ndodhur çito tre zona shumë loja, thënimi për i fajfës, deke atije, deke e batalipit. Ja ka nuk sa i vete një emën I cilin dinin tole ka imë në hisurin e më të faftë A tati amul huzni Viti i mërzive Viti i mërzijave Allahu Gjellë Gjellë Luhu Neve që shja hekim janë i qetrit mërzijat Për çkojmë me papër zekim Që shja hekim i mërzijat për çkojmë me papër svuj Që shdojmë me e lëtu gajlët e borë gjitë bikuj Allahu Gjellë Luhu Tash me vetë ja ka hek mërzijat në rishë Ajë ati që ka edonë shumë Ja ka Gjibrid, Gjibrid, a thonë Gjibrid Shko mere Prej venit Kua të nejt Ama pregatitit Për në rrug Pregatitit për në rrug Para se ta mirësh Mëse merë qashtu që shë të nejt Po Banja disa pregatitje Shpejta Edhe bere Miraj në mirajn, qil në në Në, në sitë dretul mund të Në fundin e fundeve Për ku për neve Ashtë e pa johër Edhe i pa johër A i ven Allahu gjëlle gjëleluhu E ka arrit Muhammed Mustafa Sallallahu alai Prej Merkes, me kës me një kafsh, ka thonë me vogël se devja, me vogël se mushka, me më dhe se gomori i barë, fjala borak arabisht shqipë dhe të sëtë vetim hes të si vetim apara shka kërë dhe ban atë e mënzati, kam rinë gjamin këtës i kam falë dire qatë e, e, e kam vizitu gjamin edhe kam shku për pjetë me gjibrin me një element të të të të një ne kemi e jo, më njën e ti, e të papë për për për për për për për për për për për për pë Mura ki ka med në kudus për me biti zpunën e fi imaz Rasulullah alës sëtë u sëram ka ustu Nëtë vendë ku Gjibrili meni vendë prej vendëve Për ka thënë i a Muhammed Hësit e para se unë Nuk kam mundësima Në bjerëshatar i madh Arabi Bagdadit E ka spjegu meni vitë poezijës vëtë Shumë të fanës me ka thënë Fi a'la sëmajë u mëmijën ju kelli mu rabbehu Gjibrilu në ino e lë habibu mu karrabu qëllën matë në Al-Gjibrili ma i da është rizote Gjellë Gjellalu prej me lajkeva e ka pas vendin e kufizum kumundar rësullullaj të rësatu selami ka thonë aje tili nuk din me shkru dhe me lezu hasë para sa Allahu Gjellë Gjellalu aje din deri ku ka njetë me fol me ti si jesë e thonën si mesin deri ku të gjanna kam hinë gjannët On ra'aytum ma la 'aynun ra'at On çka kam parë çka s'i në nuk e ka parë kurrë Wala khatar 'ala qalb bashar ashi mundet njeri prej neve t'ja merr mendja e që është përgatitur zoti xhellal zelaluhu lel muttaqin por ato shka zoti frikë ka por ato njerëz shkatojnë la ilahe illa allah por ato njerëz të cilët ndodhen e zotit kërkan nuk e pajtojn por ato njerëz që nuk e pajtojn kërkan natën ku zoti i llën do Për ato njërë shka kur ta pajtojnë Allahu në gjellë në gjelalu Nuk ju dhem më shpina Tha ju bjen qetri Për që ato njërës Mos ta mendojnë i muslimat Se atë gjennetin e gjon Qa që të madhë Qa sinis e ka pa dhe mendje nuk e mer E fitojnë të luit gazoza njërëzit ata Mos mendojnë njërëzit ata Se e, e fitojnë të luit ping pong A i nuk fitohet ashto Duhet prej kushtëve plëtsu Se për me fituat gjennat ma Atë shumë n me e bo razi zotin edhe në jëvnov kejt bota ndash me hingën ne po që i punove atë pun që zotit gjellë në gjelalu në atë e nga shiknachun më smedlim qpina heq pa marrë parasin sa të bin anëmiç të zotit ndash si të kishe qef po njerëzit të borë rezil për mu bo razvodnik rezil u gonën me popullin e vetë të eshit popullin razvodnik mu bo maj smrami pët për është nik ka një u kofi kanë thonë podoficiri nën e pror tak, tak, tak, tak, tak s'ka tërmamo qajusit dursh qëllë ditëm qajus ka më tërmachin e tani njerëzit kanë prea njerëz me shpat për mu po s'ka tërmik me sbramishke e në bo kur gjosë e në bo, e kanë pitu gjenem njerëzve veç me ju thonë shëtshë, veç me ju thonë i luntur Vesh me ju thonë, s'ka problem për tijë. Vesh me avvolë fjallën më thjesht për tijë, më s'ka dimën, i kanë bo një qindame. Ndo shtatë një herë prej vete, prej pa vete tijës, edhe familjen e vete kanë sulmu. Edhe mët dashurin e kanë sulmu. Tëri ku ka rritë puna, dhe re a gjeku burri, mët dashurin njërin jetë, i ka thonë lëm të mirë për hatër sistemin. Gruos. Gruos. Kësën po damë. Yanda, e ku ka arrit puna çaj menjë vendi ku ka veri i Iranit, ka skuq çaj çlarg puna, njoni por e hirt Khomeini-n, i cili e ka cit ndalalet të lanishtësa 100 milion, i cili e ka çërua të lan i popull mirat, i cili e ka programëdhënë binë dervishave të cilët ke komplet anemon ka janë ndonya janë gomorë të yahudive. Gomorë të yahudive janë dervish të, kejt. për haqertati se ka dash shumë E gruaja aty i ka thon një herë atij burrit, o njeri, si fajë njeri ti po ishon i masë i çart ashtu, nuk e kanë rregull besimin. Besport bes, besimin se ka rregull. I ka thonë kishka ka gabukë thon. Po jo okay. kë. Pia dit Aliën Halifen e katër kur e keni vrar, pia dit ti si keni pun rregull timin ta. Pi kur kini njësë me e shaj e babakrën e dho merin Matë ndërshmi njërzë masë për nga merit Pi a disimin regull E ka preke e rrit i kruë në sobë Matë dashmi njëri Terë që a dje kanë shku punë të larkë Masë sistemeve, masë personave Masë mas njërzëve, masë kur kuj heqë Kse kështo? Kse kështo? Burimi aharu Aharu e vërteta Allah e gjelle gjelalu Rasulullah e në alësërratu selam Vlazni besimtar Pashtë për që këtë gjohë e ka edhe i ka thonë kështu, ja muhëmme po shkonë në tokë prapë dhe ato robë të mi po shkonë po të abaj farëz një gjoshka deri ta shumë me tijot nuk e kanë bo thuin e të falën 50 herë ditë urznaj 50 namazën e të falën e të falën prej menxesit e derin mrabje 50 vakët e të namazët shka ka qenë qëllimi vlasni musliman 50 vakët e me i falën u meti qëli nuk ka i gachëm i boas 5 qëllimi shka i shtetë Dëshira e përëndijës ishte që na të bojmë një punë që më së në loje me gabu kur, më së në loje keq një një qëtërit mjë bo, se përëndijë e ka di që na asë 5 herësën falmi, përëndijë e ka di që na 50 vakët e së kemi ko më i falë, po që limi ati ishte të në angazhojmë i tishka, më së kemi vakë një një, një qëtërit keq mjë bo, më së kemi vakë për qarjen po për mesil, më së kemi ko me një një një qëtrit, kemi ko gjibet, pisati, zash, në nëshmu E te në dimu e të ja bëllafin qerve. Po më qu me ufësikë a Allahu gjëllë e gjëlelu e me bëhë veç mirë, asli harkesh. Mësë qese e kozë brazët që kjo ka qenë gjëllimi ma i madhë. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam ataku me Musa aleyhi sallamin, ka thonë ja Musa, ja Muhammed, e qka sa zotit i e në këtu të timë që ka të shenjtë, saja Musa, më ka thonë me i thonë me të më të më të më të më të më të më të më të m Sja motin heq Lute Allah unë të andja Muhammed të i boje ma pak E këto gjonën zvoglim e si Për kalmet 5 vakte Me lutje të e vetë Muhammed Mustafa sallim, E me e muses, mu fal, të shillat e musës 5 herëna mu falë të cilën Edhe kësa ja kemi shtihilin Edhe këtas për e bojmë Edhe prap më shiren e rahmetin Rahmetin Allah për e kërpojmë Edhe prap për e gjitin e ati Po në ngritin dur për e kukdojmë Ajshka nuk e zbaton urnat Nuk e dimë sa ka drejta me lipë a i strajar, a i fe rojtari i cili flen, në të fe kasole dvogël, në të fe shtëpize dvogël të rojtarit, e zen gjumi, e nën pushë kënë nërkrije dhe flen, nuk e dim qaj sa kap drejta me lipat me shlu një 7 dit të shpija për u shtërije. A ti si me rreni heqë? A ti si me rreni heqë? A i më shkof një 7 dit me një shpij që e tërshujti? Na regulat, edhe regulorët e Allahu Gjelle Gjelaluhu I kemi lonë, i kemi harru këjtë, po kemi harru edhe më shumë. Kemi harru se mëshineria qifute, kemi harru se mëshineria krishtere, kemi harru se mëshineria ortodokse, ashtu punu me të madhen mesin tonë. Mëshineria qifute ashtu punu me të madhen mesin tonë. Po e teki një gjonë, një filozofit Gjerman, i cili ka vdekë shikirë elhamdurila qishë moti, edhe vdekë sistemi ati, Aje ka emnin shumët një orën populat anë e manë botës Sa cilët e simpatizuën pa lidhje 50 vetë Edhe maj së bramë i Iran me atë fedrunit gomës këpë krejës Para se ti bin ato shërë se ka nda shpitë parëndit Aje si filozofi Karl Marx Ata kërë e pytën se ti posu sistemi Kështu material dhëtë mbisë ndoje në ardhëmërin të të i than që ka u bo pula besimit njëzot edhe pra më bo qepi do gjem të rjezakën me niven, a par nata kur ka më bo qepi që po e din, elhamdulillah tha po besimit njëzot që ka të t'i banjsh, këta me shka të t'amlejsh sistemi material mirë, në regu s'ka problem, që ka të shifët besohet që ka nuk shifët nuk besohet ajt, po e qojnë dëshish po besimit njëzot që ka po i banj ajo përgjith qëto tha Arnav teatri edhe bioskopi Ornovshin gazetat edhe revistat Për besimin njëzat Ornov teatri Edhe bioskopi Ornovshin drama Këtë tha Karl Marx Këtë fjale foli a i kër ishte në moshën Masë fakultetit më neha Hala së so fatboa i njeri madhë shumë Studentishtin, funin e studimit Ornov teatri Do me thonë Purat do ti molin familjët E do t'i marrin gra, e do t'i marrin nuzat e reja, e do t'i marrin bia, e do të shkojnë në koncert, do të shkojnë teatri, do ta shohin kulturën, të cilën javë do të javë zaventsojmë muslimanëve me një kulturë kë të jetën. Do t'i angazhojmë një grup me u thon, largonu prej hoxhas se ç'i njerëi as ai i cili don më ia ja u fut ngjak kulturën arabe, xhoshka sa e vërtet. Në kulturën arabe e sulmojmë fort kulturën arabe në ulematës të lëmojnë fërë, kultura arabe në eves në duhet heç asë pak, ajo kultura ativa dhe të ufikë lë hakimit, ashtë njeri, Bo, ashtë njeri që ka shkatru shpinë e vetë, në gjimë mafuzi, e qetëri, e qetëri, mështë i thakim shumë, një grupë e angazhojnë me i bindri njënë, se hoqja po e shti së kulturën arabe në popëm, nëse e vërtet, e qetërën grupë me shka angazhojnë të në, Çetër grupe angazhojmë me diktatorë viza pornografike, me vend me aktorë të çallamazdarkë, me shkutu këshir, flika, lloj lloj, ah, hë, prezhit bardhë. Ah mira, apo vetë. Prezhit bardhë, kjo me Adona, e ke thënë? Apo apo kjo Sofia Alore, e ke thënë apo? Faktorja kryesore. Ki këngët apo kush ka? Elvis Presley, ki kush ka? Elvis Presley, ki kush ka? Michael Jackson. Ki çetër kush ka? Çallamazdarkë askoj. Ni grup, çetra grup ku janë? Çetra grup kanë shkuar me këshir për mes dhe vëndsu kulturën arabe, ja ufut mi nga kulturën, kulturën italionë, kiqë për dit ato gjahilët se shka pëndod, se ajo shka ka bojë buba kristë, arabe për e tishin do, e Romi edhe Zhulieta, shka janë dashuru në Romi, një dashuri tragedjik, tragedike, ata janë për kësajmë shqip, e shkim shkollë edhe e bojmë të atër, kujtojnë ato se anësh kultura ati i dhe kjo. E emësojnë Romi edhe Zhulieta në kulturën kulturë italionë, Karl Marx ka qenë për nime, darë pa pas pa, krijuar nevojë. Çu s'u, unë më nën e në përmë teatrit, na përmë dramës, na përmë koncertit, ka dal ka dal, jo për një natë. Ka dal ka dal i shvezi, javlaj trunin këtej. Ju bot Romë dhe Julieta si më pas bin familjen e ative, harrojnë se edhe kjo është kultura huaj. Këta harrojnë se ne kemi kulturë huaj, ju dalin mend masative. A dini vllaznë musliman në gjithë vitin 1900 Etave katër kriza teatrale për të ndonj fun ka çën më e madhe. A dini pse tetë mujaj ka pushu teatri i Egjiptin të 8 të katër? Për kur gjatë ka ka, s ka pushu që tresen? Egjiptianët së nxjetën një temën e cila i përngjat Julietës, edhe Nichun, i cili i përngan Romit në Arabi, e drama kamet e pengu me katër mujë se të ngojë. Po ska, s'ka më po. Kamet, teatri këtu më xhet. S'n po xhojm italian. Sa pun italian më xhet. Ku më xhet? Ku më mo? So, darabiso, apetite, vind, la vindtan, Arabet, vartit, e kështu pravë me kësi apetite të da është ti me e vindh la vindh të në largopi hoqës se ki kulturën arabe të amezgjoshka sa e vërtit ne e melim kërturën e islamit ajo nuk ka kulturën arabe e shtinat qëtër në karmarë se në përmet të atrit dhe bioskopit ah. ne e nga problem do shumë të fil udi të shpilë ka e në role nuk lurë për sprijh spri shpunë Edha i gjalli Kosovar, Shqiptar, edha i Slupjani Shqiptar, edha i Tetovës e Ija, në Shqiptar. Mesur Bianker me shkun bëjë, s'gobë, së pishpun. Do kësë mu ljudi. Bog jesë fësë forjë, do zadë një gëtë. O njesë fësë forjë. Në ingra një këtë vëllog. Edha qështu që të në majtë pravi, kulturë, marabura, o blazni, Allah i zhelle zhe lalur kërani kërinë kërënë, o la ini të ba'ta ahua ahumë مالك من الله من ولي ولا نصير تفتح ايشكو ذي روغو ساتي ماس اتو نوك نيين كور تيشكو تي ماس اصني هارنوك رانوين تي مخصي اي ماار ماس كتا سبران ومسويني هارمو وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا كِبْلَتَكُ ياشا يتفون دي الصد وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِت Be kulli ajetin ma të bi'u kiblëtën, qëka ke pasuni, qëka ke shenja, qëka ke kultur, qëka ke dinon, qëka ke në veti, kejt me adhon, sa Allahu Jelle Jelalu, nuk dhvinë ti e masja Muhammed ato. Nuk dhvinë mas. Wa ma ente bi tabi në kiblëtën hum, fa më shkosti në kiblën ative, se ka njët ka kiblën ju të muqsi, shka polim në kiblën ative. A banë muslimanët me i prejë, Nja 50.000 slavë të në mejthirë ato slavët hajden gjami lutë mi përpach, a vinë a thu, pripët a vinë, kush për bërgjizit, hapët a zlashni, kush për bërgjizit, a vinë a thu. Jo, përgjizit janë të zvinë, shka pëllodhësh mu kujtu zvinë. Neve, a na i banën, a për na i banën, ka 1 milion të lashën dite po, a shkum në në kibële në ative mu lutë në robë, shkum që shjo, pa na tolerantë, na shumë të putë, na shumë të meqëm A kjo e ka kuptimin Kjo e ka kuptimin haptas Kjo e ka kuptimin haptas Si kjo shka e banet ju tiri qëtu Ani Ves ta ne më të kashdoj Kjo shka e banet tiri qëtu No, kjo s'prishpun Shti farpash pëllut Allah kjo e në kondushtim me ajetin ishjën e 4 o të 5 Suratul Bakara kushka qef Drejt për drejti kur anë i gjenim me këshir Me ajetin ishjën e 4 o të 5 Suratul Bakara Fa Wa ma ba'duhum bitabin kibleta ba'd pa asnjoni as ajo fal as, as kjo fal kiblote nuk guxonimi për di. Për shkak dinukum, ka ndrazi, ka të nehrit që midha, për gjithmod ndamë kament. Lakum dinukum waliyadin. Ka ngadhë ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ya ja Muhammed, Abu Bantin menëve ne pa kontratat ti bëjmë disa fund disa marrëveshje ka thon urdhëroni. Ka thon a pam tinë mot mot në armë neve mi bodinit toni zmet në ni mot botonit. Ne bëjmë me vetmë as i poganis pra. Po mi vet të ne hajdeti, mi vet na vim تتيب الله جل جلاله وكا طول جبريل من هنا هذا مومنت قال يا ايها الكافرون او يوم مصبتم لا اعبد ما تعبدون اصايت تيباني عبادت نو كي بوم هنا ولا انتم اعبدون ما اعبد ارسيو اتيجينا اي بوم عبادت ولا انا اعبد ما عبدتم كرموسكم يتيبو عبادتات اي جويت ولا انتم اعبدون ما اعبد يشكون يو, يو يو نو كي ني مندوس مارد تنك بوم عبادت Lakon dinu kom, wali din, din, ju dinin e ju, natoren pa e qarta ma allah, shka ka nevoj me allah, s'ka ka nevojë me për di, çulla te ka sqaruar zoti, as e, e vendosën moti, çdo kush që blen e vet, çdo kush dinin e vet, çdo kush fajën e vet, çdo kush kombin e vet, çdo kush gjuhën e vet, çdo që, kush i lumturinë e vet, çdo kush shtëpinë e vet. Me dëm e moti. S'ka ka nevojë me çlovitën e çjera. Gjo shteka më s'bram, më tas 20 vjet që ka kuptim. Më 16 vjet. Më smicën e pasnat 20 vjet që ka kuptim. Manifestimi i thëlia mal filandatën filan, filan qytetit, ato të partë yuba budan kanë që erdhën e jus pominja. Do të vijnë dinin ton njerëz më mësh se na. Do të vijnë islam njerëz që e njohin islamin më mirë se na. Manishin vetë be pazobërat do vijnë gjemtrit të në për islamin, do t'ajapin çdo gjë. Do të mësojnë më shumë se na për islam. Do ta njohin këtë shumë do ta dojnë më shumë se na. Ative do t'ju thotë këne. Se spovin mara ju në Roma gjëna për manifestimi me lut zotin për paq. Do thoinë ato Allah i në Korani i Kerim ka thonë, le kum dinu, kum vali e dinu, ju dinin e juvë në atoni, do të jothojnë ato prifët atëherë ati me gjemve, e të partë i juvë a bodal janë kona, unë shkak do të jocjeli edhe ati me konflikte më smarveshë e qak atëherë, mas shqin vedve, du të me qenë, jam musliman, jam me qenë, jo, jo musliman, diska qëtër sen, po njoni prej neve, thot, si qëllin më njërën vet, e si vetë, e lutë Allahu në gjellën e gjelalu, ام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالواحي ويقيمون الصلاه و مما ومما رزقنا هم يفقون والذين يؤمنون بما أُزل إليك وما وما أُزل من قبلك وَبِأَخِرَتِهِمْ يُكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبح الله العظيم سبحان ربك وتعالى رب عزته عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركه القران واياته وسوره وحروفه وختمه تسألك التقى والهدى والعفاف والغنى بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعطي نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها كن لنا ولا تكن علينا وولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صلت على عدائنا كلاب كلبا من كلابك يا أرحم الراحمين استعمل سلاحهم يستعبلونه فيما بينهم اقتلهم بجمعهم يا ارحم الراحمين اللهم شدد شمل اعدائنا وفرق جمعاهم واستر عيوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وسع قبر صاحبتنا هذه واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها يا ارحم الراحمين اللهم سترنا وستر عيوبنا وستر نساءنا وستر بناتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين فرج عن المسجونين في كل مكان سجنوا من قبل الظالمين اللهم انصر المجاهدين وثبت اقدامهم اللهم انصر المجاهدين وانصر اقدامهم حتى النصر عطى النصر ضد الكفر والكفره يا ارحم الراحمين ان اردت عذابنا فانت علينا قادر فرحمنا فانك بنا رحيم كلنا وللمسلمين يا ارحم الراحمين ردنا ورد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا حفظنا كتابك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مغفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم في البدء والختام على اخر الانام سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله كل وصحبه كل اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر الفاتحه